Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Euroinvestor Morgennyheder. Jeg håber, du har nyt årets første weekend og er klar til en ny uge på de finansielle markeder. Her bliver nogle af fixpunkterne regnskaber fra Danske Bavaria Nordic og Ræderiet Torm. På makrosiden er der også gang i den i denne uge, da der senere på ugen er rentemøde i den europæiske centralbank mens vi fredag får den seneste jobrapport fra USA, som vi også kalder for kongetallet. Alt det tager vi senere i uge på ugen, fordi i dagens podcast så kigger vi nemlig på de danske aktier, som Jyske Bank tror har størst potentiale på kort sigt. Vi skal også en tur forbi boligmarkedet, hvor der er stor forskel på prisudviklingen i landets kommuner. Men vi starter med at tage et kig ud på de aktuelle markeder og se, hvordan aktiehandlen ligger fra land i denne uge. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Adam Geil. Der hersker en lidt blandet stemning denne mandag morgen, hvor investorerne lige skal ud af fjerne. I Asien stiger de japanske aktier fra morgenstunden dansk tid, hvor Nikkei-indekset går frem med 0,5 I Kina går aktierne tilbage med 0,2 når man kigger på Hang Seng-indekset, som hører til i Hong Kong. De europæiske aktier står til en positiv start på ugen, hvor Futures for Stocks 50-indekset indikerer en stigning på 0,2 procent. I USA er der udsigt til en blandet handel, viser Futures for de tre ledende indeks. Dow Jones-indekset står til at gå tilbage med 0,1 men Nasdaq og sp indeksene står til en flad åbning på dagen. Du kan selvfølgelig følge udviklingen i dagens aktiehandel inden på Euronvestor.dk. Et forsikringsselskab, et biotek selskab og en dansk transportkæmpe. Eller med andre ord, almindelig brand, Genmap og DSV. Det er de danske aktier, som Jyske Bank tror vil klare sig bedst inden for de kommende tre måneder. Det fremgår af et notat fra banken. Kigger vi på Genmap-aktien, som har været under pres det seneste stykke tid, så mener Jyske Bank's analytiker, at der i 2024 er et godt nyhedsflow for selskabet, som kan drive aktiekursen i løbet af året. Og den har som sagt ellers været under pres det seneste stykke tid, hvor Genmap-aktien er faldet med 21 procent det seneste år. Jyske Bank ser dog det nuværende kursniveau som en oplagt købsmulighed. Inden på Euronvestor.dk kan du læse mere om, hvorfor Jyske Bank ser et lys i de to andre danske aktier, DSV og Almindelig Brand, så hvorfor banken ikke ser et på i Pandora- og Koloplast-aktien. Det plejer at være god latin, at det over tid er en god og sikker investering at købe fast ejendom. Og den rettesnor gælder stadig for husejere og lejlighedsejere i og omkring København og andre store byer i Danmark. Men i næsten halvdelen af landets kommuner har huspriserne her cirka 15 år efter finanskrisen endnu ikke indhentet det tabte. For mens den gennemsnitlige husejer af et hus på omkring 140 kvadratmeter i Københavns Kommune siden 2008 og frem til i dag har kunne høste en gevinst på cirka 62 procent siden priserne toppede lige før finanskrisen, så ser det fuldstændig anderledes ud for boligejere i land Kommune. Da priserne toppede på Langeland lige op til finanskrisen, kunne en gennemsnitlig husejer sælge sit hus på 140 kvadratmeter for 1,17 millioner kroner. Her 16 år efter at priserne toppede på Langeland, så kan den selv samme husejer nu kun få 823.000 kroner for sit hus. Det viser en ny analyse fra bankportalen MyBanker. Og her skal man være opmærksom på, at undersøgelsen fra MyBanker er opgjort i løbende priser. Så man højde for inflationen, har han på lange lidt et endnu større tab, derfor bruger priserne af med 35 procent fra 2007 til 2023. Ind på så kan du læse mere om prisforskellene mellem boliger på landet og i de større byer, hvor du også kan se, hvordan prisudviklingen har været i din kommune i perioden lige før finanskrisen og frem til 2023.